ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הברכה הישנה ולא הבדתם אל עושיה ויוצרה מרחוק לא ראיתם. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק. והנה ששון ושמחה הרוב בקר ושחות צאן אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי נמות.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 חוקקי וסלע משכן לו. הנה אדוני מטלטלך טלטלה גבר ועותך עטו. צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת ידיים שמה תמות ושמה מרכבות קבותך כלון בית אדונך. והדפתיך ממצבך וממעמדך יהרסך